په پیا دو لړای د اقراء اسلامیک کڅټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان مسجد مقصد نه سو خبره سن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره وانا اعوذ بالله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 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين خلاش سعيد دين بيانات دا علم خبري او د کتاب سنت تعلیم هغه تکی نه پکاره دا چې دا آداب ونکار وای الله پاک بله پیدا ورکي او کنین نو مخه زایع شي ومن تلک آداب آداب نه ودا خبره دا, دا چې سره دې په دینیت دی باندې کې نی چې اصلاح هو شي د خپل ځان د اصلاح اعود اخبر علم دلی اروالی و قرر رب زیدن علما د اعتراض دو پارا یاد اللغز شاتو شرداب کم خبره که که که که چیز آغا خبره راوانی سمو نوٹ اکمو اعتراض که راوالم دیدین اتبانی بسرین کینی نونطور محتاجی بینون که اوم و ریدون که طول اجت لری تسکید نفس تزمن ضرورت دی نو دید واجه ناقدین اتبانی بسرین کینی نیټلار سخت اعتباری چې سره کم ندی وانچینی او کار سره الله رب العالمین کوي او د ادب اندازه چې سره وې نږدې کیني بینه اون کې تا نبی رسول الله فرمای او حضور الذکر وذمن الامام حاضر شي او نږدې شي دغه د می خطبه مبارکه امدا او دعاو بیاناتو مبارکه هم ده مراور باندې کې نه جوړان د کې له سې استغنا واره به پروا استغنا د الله تعالی نبه په هغه وسره کې ني او امينا نذاب الله يحسبيا احتبا بنا کې احتباد د چیز زنګني نه سره لا سره تاوكي او دا څنګهستي زګدا شي د خوب راولي حديث د جبريل عليه السلام کې راغلي چاغه راغې نفعس نه د رقبتي د رقبتي حتى هي شکل باندې کې نستو لولې کې سره دې د لفي کېني کچرد د سريوسه کې كنينه په بل در کم کې نستي شهر ا طالب عند المحدث بخاری صاحب داویینی دي چې طالب الهم دا محدث مقامات ته کی مقامات کیین نه پکاردا دے چې دا شي کیین صبرک عمر عمر رجل انه دا کار وک او رضیت بالله ربن وبل اسلام دین ان ذکر وک او نو ادارنګ دا آداب و هدایت شي په دې باندې ښه فدې فبګوینه دا ډېر غلصت لري کده په دې سمانه کې چې خلق خبره تکی نه کلا ګینه چې وته تل قلم رواي اصلي اخوا لري خو ليكل قرآن درس ته بنا شي دا كار بهږي او كلا با خوا دي فوغي د سره سره د ډېر خير نه محرومي باقي خبر سره ورېګني د ډېر خير نه به محروم شي په کاځانه چې خبر ته متوجي کني چې شيطان بدل زهن علي ته به بي تراله هغه به د به له ته به مه را واپس کي زکه چې د مقصد نو شیطان شيطان خرابي د دې دل د پارچ او د دې محدث سما کې اغه شي پردوا کې نوازین به اخواد خاناره او بنا دا دشي سره کله خبر اورېنو هغه ته حساس شي حساس معنا دا دشي دا خبره په خوشالۍ باندې والی شيره د خبره وړه رمزا وکړه او خند او کوهیدو وکړه نو دې سره وا تاته نن په حدا درکې بیانین کې هم خن ور کوي لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ودا چې چي چا به د خبره واهسته او دشي په خند او نه خبره به او تدیکه وله د او ګبن عمره حدیث اصلا ما موږ کې او چې دریزل او ته د زیر سن سره ته په ډیرد بیان کړه یو پیر او به به دریزل او ته بیان زکه غوای فلن يراني سورې ته بهما جدا دا مسلې را ته بیان کړه خو زه به ډیر خوشاله نشم نه بیره سمته بی بیان کړه او به بی بی بیان کړه د دې د وجه نو د صحابه کرامون دا ترک او اصحاب دې مسلې ته پوسوکه سم د ځواب نور کو بلكه کله کله با غنی شو ثوبان غره جانه ته پوسوش چې داسې وه او کې واچاغه به تر عمری چې سره په جنت تلای شي مادان وته ویل نو هغه جواب وتور نه کو فسکتا انی چفش به چې مادان ته پوسوه نه به را جواب راګ زدره زره ته پوسوش دې کې حکمت هم ده چې را داسره فرشتي طالب ده او کنه ده نو غره زاد ده چې خبره همیشه په طلب باندې چې سره لیدې دې دی کې ډېر زړه او د عادب للحظ میشه د پاه په کار کو یو خبره تا ل دور ده هم د چې مو اوه دا ما ته مشککه یاد ده یا د غ نه مخکې کېږي چې خبره شروعې ته د تقببور علامي سر دا خبره ماته یاده ده و منادبل مجاسه د مجلس دا دا به چې ی سره خبره کوي دغه د خبره ننی مخکې کېږ چې ته دا کاره کېچره تا نه دا خبره ما ته مخکې یاد داغه نباځه خبره وایي کنه ته دا خبره شروع کې غوښتنې دخلينه وایي څه بیا غبرېک نه دا غلطه خبره نه هغه توکې ده چې اندیشه وکړه به نو انشاء الله الله دې ورګي دی واکه او دا دغه بیان نه دا 4 ورځې دی نه لکه دمن قدرې درس وو وازه خبره ماته نه کوي دا 10 ورځې زګدا فلسفه سره تعلق لري دا وایي چې پهول مرګ لري موږ تنه هیڅارو زشه چې فخې په وبل انداز چې بده کې بعضي علمی خبرې دي او انداز خبری چې نور خلک نه بیانوي ځما ته زن متادق اگر کډېر علما ته معلومي خو خلک یې نه بیانوي نو ما چې دا بیانیش او طالبان هم پیداوالي نورو دي چې سوچي دا خبره وریاګي ته پیدا ولشي او ما تخفلت د الله ببارك خبرې ډېر ښه نه را داس مخفل فایش ده چې د الله ببارك خبرې کیږي زم چې شایده بار بار کوي نو کې دي خوښ ونه الله ما نه راګرای ان شاء الله نه به مرګرای مخفل فایش دی وای نو کوم اگر که تکلیب ته کی وي په بیان کې زکه چې خبره په ذهن کې مستنظر کول او دانګه دماغ पाहिजे بن استعمالول او بدن पाहिजे بن استرایچيږي دا ورځي شې در لیکن دې خبره کې فایده ایماني هغه موجوده ده او روحي خوشالي پکې ده نو په جسم ستړي کېږي نو هم مزه پکې ده ان شاء تاسو هم په دې خبره باندې چنه ټولم دا جنډه مونږ ترېځ وخت بیان کړو مقصد تراشو دا خبره موږ بیان اولا چې الله سبحانه و تعالی په جاندل پکار دی ایمان بالله عز وجل د پارډي شهید للی او دا د لیدونونه ک چاته معلومون وي او بیا هم په ځینې حزی رولی به کاردي است هزار د دلو دا استزار د دی دپاره په کار دی چې سړی ته الله معلو شي او ضررو د انسان چې جوړیږي نه دا الله چې په د زرو کې دبر عالین عزمت عزمت ویوالی وي زرو چې کرو د الله د لیواې نه خای شي نو دا انسان او دا اره دا پسیټ شي پسیدا د زړه چې دا الله رب العالمین د عظمت نه خالیش دی دیږي په پساد راغې او کله چې وژړ دا الله په عظمت باندې اباد شو په دې زړه چې د رب العالمین لواله راغې نبی دا سره ژوندز وشو د دې انسان انسان جوړ شو دا به ډېری پېدی و کی ونې تلکل فوائد دا هغه فائدونه یو فائدہ هغه دا او دا اورې را نشنا پ</thead>دا راځي ا مې صد پاراستا نسب العين بد الله رضا کول وی ولی کفل لې ښار شه د لې ذات رضا بسما مطلوب دا موږ ټول خبره به توې خير اكيد الله رضا به تلې ښار کی نکلو چې صدیق تمدد رضا د الله پیدا شه د اخلاص پیدا کی اخلاص مند توای کنه هر عمل الله د کول احساس ماده چې چا کې پیدا سونه کامیاب دي نو طلب در ازاد الله چې چا کې پیدا شي حدیث کراوی جبری الله السلام ته اعلان کوي چې ان فلانن یلتمسو ایور بینی فلانی چې دا کوشش کوي چې ما راځه کوي نو ته ګواهه چې زه دا غن رضای ما الله به تخفل رضا اعلان کوي کله چې و بندا طلب در رضا الله کوي او د پزره کی دا, دا, پز دا خبره ګریزی امیر شاه د خپل نسب الایین و غیر زای جعفر الله رضا په وان الله دې انسان نارضایتی منګ تاسو د الله رضا خو نسب الایین مې دګر زولای باندې شید چې الله دې صحیح نارضا قرآن کې دی ور من الله اکبرا دغه قرآن کې شته کښته رضوان من الله اکبر سمع الله رضا ده رب العالمین چې د جنتیاونو حاصل شي دا د جنت نعمتونو ګټ خبر ده alyoma ohillu alaykum ridwani فلا اسخط عليكم بعده ابدا جناتنا تبلاوزه بیش در کوم الا سیشرای کی و ادانی جزبتاسون خپل رضا اعلان به بدنا نخ پکېګم نه بنارضا کیګم جناتنا تبدا غټنی امسکار کید ټول قیامتونو نا رب العالمین داړي لیش دې چې هغه سره خپل نسب نه نهږي او الله تعالی نه رضايش د دې د وجه نه کله چې ستام پزره کید الله عظمت راغې پر حقارت به نه کیرا شي عزت الله سمه ربی دے او زداګه په مقابله کې سمره وړوکې ما چې نسبت بالکل نشتا از ما د الله نسبتہ چې سره نسبت و اجر داس ذره دا واغه د دریا په مقدار یا د اسمان په مقدار داسې نسبت و لري دا نسبتم نشتا نتا تب خپل ځنس په کار شي حقیر بده ته کار شي خپل ځنس په کولا او د رب العالمین عظمت قدامه قصو دز منگا چې سړی تقبل ځان وړو چې او الله او ته نبی با دا انسان دا دپ از رکی با دا اللہ رب العالمین او پیرا بخنه مغفرتا دا, دا دنیا او ما پیانا ور اخکارا کی شرق اللی اللہ اگا ما ته بخنه او دا بسنو روی خبری دا اللہ بخنه با دا تلوی شیخ کارا کی دلوی ذات بخنه دا تلوی اخکارا کی جبه شرق پلانکی ما تا ما فی وکڑلا اولوی شخص شرق تا بخنه او کدا تا بڑی رو پشاله پا دنیا کے او یو مور افلار یو استاد هغه ته مافي لانه کې ته وسونه خوشاله نبی چې پیغمبر شوی نه راځه او به چې رب العالمین د انسان نه راځه او هغه سې ته مقررات وکي د دې وزه ته حدیث باندې کې حضرات مسعود رضوانو هغه صحابي چې دې خبره ز الله رسول له عارفه رمي وای کچرت غپدي پوي جماعه چې الله ماتې و ګنا ماف کړلا الله رب العالمین دی وی گنا د بخشش اعلان عبد الله بن مسعود نو ماتا دا خاصه دا او ټول خلق دی به ماتا عبد الله بن راوساوی عبد الله بن مسعود دی ماتا نوایي یی ټول صحابه زین کې د رسپکه مااتا د راوس د خوشی بچی را توای د خوشی نه پیدا راوس خوشی نه توایګن مسعود دی را تنوای د پلار د امام مسعود ناخلی عبد الله بن راوسا خوش خوش دا خوشینه پیدا در وایي عظمت دونه تخقیرش پکواله کی خو چرب العالمین ماته یو غنام اوشي ما ته زده ملي خبر اختاره کی زما نه صد د سپک کرےش ماته د خلک پسپک نظر ګوري خو چ الله ماته دیوونه بخنه و کی د دې خبر سره احساس کوي کني کوي د دې خبره دوره دا خبره هغه انسان کوي چې د کوم انسان پسره کی د رب العالمین عظمت راشي نو داراغه کله چې د الله سبحانه و تعالی د عظمت خبر شولې په منځ کې به دی توجو برابر ای په دې منځ کې موږ خو اجازه کوي ګورونه ولیکو واجه دغه د الله د عظمت استهزار نه ای تا ته تلویزیون کار نه شبی په ورو خبرې سر سره سره پیکر کوي دکان به سره توای خرس سره توای خراب به سره توای اسکاګ او یو ماملون ته شغل هغه به سره توای چې انسان مخبل ذهن پاږي ان موږ وانت شوقه لغه به ستوحي انسان خپل ذهن په کې مصرف کوي بيد خپل ذهن د الله په عظمت کې وړي ګرځي یا ګرځي نه لیکن زموږه او ذهنونه غالبا د الله سبحانه و تعالی د عظمت نه خالوي د دې د وجنه خبرو کې فکر کوي حدیث کې راغلي چې الله فرمایي کنا چه يبا آدم الى من هو خير مني ته مانه چې سره ودرېږي بلکره ته متوجي شي الله تعالی فرمایي انسانه ته هغه شته چې متوجې کیږي چې ما نه ورده څوک د الله نه ورده چې ته په دې معنی کې هغه ته متوجې کیږي الله نه ورسوشه مستدې نو ولي بل چا ته متوجې کوي ودا کار په من باندې ولي کیږي زکه چې پزرونه کوي درب در العالمین د در عظمت او د لویوالي استهزار نه نی. وي د څه نه چې ایمان په لستا ایمان په سره الحمدلله خو دا خبره په ځین کې په دماغ کې نه ده او کې نه ده استهزار د عظمت د الله سره خشوع پیدا راکېږي استهزار د عظمت د الله سره په مانځکی توجوه رب العالمین پیدا کی او یو نشه خوشالي انسان د بل ځای کې رازیزه د غینې تعبیر نشي کېدله تعبیر او چې سره په خپل قلب باندې د غینې تعبیر وکی هغه څو پدې پوېږي چې چا دا باب وثاق او د غې ځای وثکل الله سبحانه وتعالى او تور نصیب کړه نه هغه انسان به په شهدا الله سبحانه و تعالی د دیواله استهزار په کې حاجر اول سمره دوی خبره ده د دې توجنه الله سبحانه و تعالی مونږ تبار بارا دعوه راکې چتا سو د الله دیواله او پیجنې د الله دیواله بده کوم څنګه سپېږې نه نه داغه تاسو مات به تریکې خو دې یو आदेश ده الله سبحانه و تعالی کتاب مکنین ته برجوږي کتاب مکنون, مکنون قرآني قران ترجو کړه دا, دا, دا قران نه دا الله دیواله معلومي هغه ایتونه راواړه او کوول ونه به پای کې سوچوګه دا الله رب العالمین عظمت دا قران نه معلومي دا الله کتاب د جې مقصد د پاره راغلی ده چې د بل لګا نه فسروونه الله د عظمت استهزار رايش الله د دې ذات نور مخلوقات او توارد کاريش اوس اوس صدا خبرمرګو کو چې دا خلک په شریک او لري د دنیا کې کی واقع کیږي د بت په عبادت کې سره وړي واقع شي د خبر په عبادت کې داغه په پوجا کې داغه په بندګۍ کې وړي واقع کی دا د دې وجدہ چې الله او تمام مولی ذات کار کوي کچا ته الله لیکه راشو او مخلوقات ته سپک شو معمولی نو څه کار دا دی چې لی ذات فریدی غنی فریدی فقیر په څیر ورزي عالم فریدی د ناپوی په څیر اغه <سؤال> ځان چې خزانیو سره کې دی وایم منشین الا عندنا خزائنو و ما ننزلہ الا <سؤال> بقدر معلوم خزانو والا <سؤال> ذات پریدی او اغه چاپسه ورځی چې پلاس کې اس کا سره نشته ده ما یملکونه من قتمیر قتمیرم داغه پلاس کې نشته ده او نقیره ده نقیر په مقدار باندې واغ دا نشته ده فتیل اند فتیل په مقدار باندې واغ دا نشته ده سکر ده چې سره د اغه فقیر نه مدد دی واळी او حاجت وړي او د خزانو والا او هغه ځان چې هغه ارحم الراحمین دی او الله ارحم بعباده الله ډیر مهربانه دی په بندګانو ومنم ماحتهم و ابائهم و اغاجهم اولادهم و منانفسهم ا دې له وای الله رب العالمین ډیر مهربانه دی د مور او پلار نم ډیر مهربانه ده خزي او د بچو د ځان نم ستاهر مهربانه ده stra پزان دون رحم نه دی لکه الله چې بداره انده او هغه شاته به متوجی کیږي چې بیرحمه ده مخلوقو ظالمان دی د انسان تاریب د زلومه جهوله ظالم او جاهل فکر دی چې به ارحمن الراحمین سره پریدي او د زلومه جهولاته شو رواني کی خو واجه دا چې دا استهزار نشتا الله نه پیژاندل شي که چې الله او شرک به ختم شي شرک په اولی پیدا شوی دی د الله د عظمت نه پیژاندل دواجن نه نه قران ته چیرې جوړ کړه نه تاسو به الله اسمت معلوم شي د نمبر کتاب مفتوح ترجمه کولا د کتاب د الله یو کتاب مکنون ده او د کتاب مفتوح ده کتاب مفتوح تاسو نه پیژندلې او هغه څه توای د کائنات توای رب العالمین یو کول کتاب ده د اسمان یو پانه لود ازمکه بل پانه ده او په دې کې به ولونو د خبرې به دې به دې او اگر لو الله واه یو فکر پکې نو تا ته د خل الله معلوم شي او قران هم دا دعوت را کړی دی چې دی کائنات ته وګوري الله معلوم کوي خلکو دا خبره مخکې ما کړې وا اول ورځ دې ځکه به تلګ نه کړم واپس کوم چې د صوفیو طریقې به دا تصوف علا چې همدې کائنات ته فکر کوي کائنات د عظمت بهر کې واقع شي د دینه لا نشی الله طرف تا نظر صرف او صرف اسمان پسنه په غرونه په دې کائنات و لګیږي نو وای چې دا اسمان الله دی،, دی،, دی،, دی؟, دی, دی او دا ځمکه الله دا و والله دا وحدت الوجوده قید دې جنه پیدا شوه دا چې په کائنات کې سوچونه کړې دی کړې دی کړې دی چې کائنات هډې وی او برې نظر نه درتلې هیڅ کافر شوی دې ابن عربي دې دی په دې وجهه کافر شوی دې وحدت الوجود والا په دې وجهه کافر شوی دې چې کائنات ته دې کارو شنو او الله سبحانه وتعالى دې نظر لا نشوګه برونه غاړه نو وی ویلی چې دا الله بیا نه دا کائنات دې او یا دا ویلی چې الله په دې کائنات کې دنه ده نشته شو او دا قسم نظری کې دا زوند ډیر هغه مونږ نه د ځانته شاعر او ایزانته ما ټولې دی وای او یا دا ډیر دیو بندین علما وقید دا چې خبر خبر دی. خبر دی. دا خبره بځه وخه بیانونه ان شاء الله دوه خبرې دي چې هغه ډیره ضروری دي به وخه بیانونه داګه دې تعبیر دې ان شاء الله چې الله شته جن را کا استاد شو او هغه بیانې انسانان خبري چې یبه انسانان کمانډ ترسېږي نو د دی دین داکه د دا جوړا دا شوی د وحدت الوجوده وحدت الوجود وحد الله او مخلوق یو شی لیکن دا مسلمانانو بسا کې دی دا اهل سنت والجماعت د رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه او د آیته چې کائنات کې فکر کوله اور داد دا اللہ سبحانہ و تعالی پزاب بن دلیل ذر زوالا د نظر بوصل بر غبا بوصلہ اسمانن برک جہول عرش د حضرت سوال د عرش د پاسہ اللہ دی اعزاز تخبر زرا سوال لی ند اعزاز عظمتہ لک سنج سرے یو غائب شی بن استدنام کی حاضر بندے چہ لکا دا پلینکی سرے شری دی کہ حاضر ندی وڑی شکار کیر دے ولے اگر <الاقا> کدہ جمعه کی جوړ کړې دوه سیده دیوالې جوړ کړې د 10 څنګه مرمري لګولې دوه 10 دا یو زیبګه خراب نه ده ډیرو چټکارې ګرځده نن موږ یې د دې دیوال نکو په کمال دغه صنعت باندې دا جوړون بان کې دا بنه بری صدرال ته څنګه اگر کمینه ديلې زله دا جمعه چې کله جوړې ده په هو تاسو حاضر نه لیکن دې دی دیوال تم چې وته تا د دې تاسو معلوم کړې چې دې کارېګر ډیر سړی سړی هم دی ازماس دی موږ دې دیوال ټیک ده و او وسانه د دې دی دیوال چې پاتونه کوي دا دیوال څه ده او دا خپل د ژورشه دی کی کمال له او انسان کمال نه بیا نه دا قمت الله نه دا نه ممنګوند د دې زو بر الله تا الله جدا دی مخلوق جدا دی لیکن الله بندگی نشي د نړۍ په دنیا کې د امتحان د وجنه نشي دنه او د الله د عظمت د وجنه الله نه لیدلې کیږي انه علی حکیم غډیر چدې حکمتونو ولا ذات ده لن تراني يا مصالح سلام هجرت تماما الدنيا كنيشردل ولا تنظر إلى الجبل غير تظوا فاين استقر مكانه فسوف تراني كذا غرت مازن وركارك او ذا غر فزيفت شتبه ماويني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الله سبحانه وتعالى لو شان يسان راكارك نا غغر اوتوتيت اوتيشا مصدا سلام بهوشا شادريز بهوشا پرتو فلما افاق قال سبحانك ثبت إليك وانا اول المؤمنين الله عز وجل الله الدنيا کي نيد کي کيگي ناخمن تا دلائل ودرولي جديد دلائل ثغوري داما پیدا کي دي داسماد قدرت کي شيني دي داسماد طاقت نشيري داسماد علم نشيري در رب العالمين و ازماد حکمت دي داسماد کمال او دجمال لي اعداد رب العالمين من طول خصصت النكدي دا كائنات چنين غور شالله دا سی واجب نسان جور کڑے دے الذي اتقن كل شيء او الذي احسن كل شيء ان خلقه او خلقه وبدا خلق الانسان من طين دا هر شیکستا پیدائش الله کڑے دے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت دا الله تو مخلوقات دی بت تفاوت وی نی نی عیاب او نقصان وی نی الله شیکم شائن مقصود هغه د دې کائنات څنګه به موږ خپل ځینو بوزو بره یو دی الله تعالی دا کائنات د مقصود نه دا زنده الله سبحانه و تعالی د علم او د قدرت او د حکمت او د وجود نشی دی الله به دې محتاج نه لري موږ ته محتاج یو د الله په معرفت کې موږ د کائنات ته لرو الله سبحانه و تعالی د کائنات پیدایښت ته ای ست اجد ملري الله د مخکنه کمال والا ذات او کدا اسمان او هم الله کمال والا وو او کله اسمان الله نو پیدا کړی نو هم الله کمال والا وو او چې پیدا کړو هغه کمال والا دی په کمال کې څه زیادت ندي راغله هغه کمال والا دی د خپل کمال دی وجنہ د خپل رحم دی وجنہ د بندگانو ته د پیدي ور کول دی وجنہ الله د بندگانو د پیدي لپاره پیدا کړو دا, دا الله تیز رحمت خبر وایې په یوهي مد دې دواشنه دی کتابی مفتوح طرف تا الله رب العالمین هم ترغیب ور کړی او یو حدیث کراوی دی چې وی جبیل صلی الله علیه و سره نبی صلی الله علیه و سلم می راسته چې دیلو چې واپس راټو نو لاندې وې چې غرد غبار کارا کېده د دې حکم کې بسر باندې غرد غبار وې نبی صلی الله علیه و سلم ته پوښتنه وکړه چې جګریلنا چې دا څنګه غرد غبار دی داس لاندې روانه سره کې نويه جبريل السلام ته ویری شداشه تاناندی اوی د خپل وسري مزري او د خپل پروګرامونو خواره کړی دي د ګردغو باره چت کړی دي دا د دې د پارشه د خلک دا, دا, دا اسمانو ته څه ته ونهوري ولي ولو را الناس کچرته خلک ما فی ملکوت السماوات چې د اسمانونو په بچایي با کې الله څنګه ناشنا اجایبات پیدا کړی دي نلرا اول عجایبا د یو بعجایبنی د الله د دا قدرتاو، ناشنا قدرتونه د الله ویني، د هغه پوجبان د دې په ایمان کې بتعقض پیدا شي، د هغه دوجنه بیا عظمت پرځره راشي، د هغه دوجنه توحید ربوبیت نه په توحید ولهیتو کې پیدا شي، د بندگان بجور شي. نو د دې شیطانان دا, دا کوشش کړي د نظر ولا بن سرپ تا وळे. شیطان بته را وښي کې باندې متوجه کیږي. چې بار ثړې وځي کانو. نه حدیث ک راضی په د شي نه نظر ډیر لگی دوشه سو میته زو تناستي نو شیطان ژوي ته وایا غل څه ته پیدا کوي عام خلک بنه چې په ځکه نظر به دې کنه لگی څه میته ته څوک نشته دې نو څه به توجه پیدا کوي دا ته د جرم د چا شویل ک نه راشي وي نمبر زنانه چبلار روانه د غره په مقدار یې به روان حساب ته فکرم نه څه خل روانه شیطان به ته د اوته وګور سرته وګوره پته وګوره دې اندانته وګوره فایذا خرجت استشرفها الشیطانو انبیہ رحم فرمایي چې سره کله بول برسته کیه ام شیطان چې ده هغه خلقو نظرونو ته متوجہ کی فئن الشیطان يلعب بمقاعد بنی آدمہ دلوبه یو معنی ده دا چې خلقو ته متوجہ کی زما بری مثال باندې پوهیږئ ندرنګ دا شیطان چې ده دخل کو نظرونو د دې عجایبات بل بند سره تاړی په ورو ورو خبره کی زنم ذہننا زمن استرګي زمون وګونه استعمالي او دغه ټولو خبرونه زمون توجه بل طرف تکیز کړه دشمن دی او دښمن هم شه د پرداسوی چې د خیر نه به تا محرومه کړي لا را اول عجائب دې حدیث په سند کې یو مقاله ده لکه دمر د چ معنی د نور د دلایل او د وجنه, وجنه دا دا دا قران کې دی شي د دې د وجنه قران کریم ته دا دعوت ورکړل الله رب العالمین نن تا قران کې دا دعوت را کوي افرا ينظرون الى الابر كيف خلقت والى السماء كيف رفعت الله فرمای بارو غوری افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها و سيناها وما لها من فروج الله فرمای دا خلک بارو دی نګوری اسمان تا څنګه ما په دا کړه او څنګه مې کس تکړه ده اسکو سادهګی په کې نشته ده او زه مات نشو وسه پوره قولونظروا ماذات السماوات والارض الله مونته امر کوي ای زمان نبی خلکو د وی او سچ اللہ تذکیرا سبحانہ و عظمت کہ لیکن وما اطغن الايات و ننظرو د چاچہ د ایمان را دئ کنا خبره غید پر پدمنی ندی د خبره چانه پد ور کئ د چاچہ د ایمان را او زمو د ټول د ایمان را دد شل لم لو دا دل بمن له پد او د چاچہ د ایمان را دئ دا خپل زمنه د کائنات نو بل خپل خواہشات پد یحنی الله عز وجل فرمائے افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وانا عصى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعدوا الله فرمائے داخل قری می گوری ترغیب من ترا کرے او داخل خدا فرمائے اولم يتفکروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجد المسما داخل کوئی اور سوچنے کہیں شدا کائنات الله رب فحق میں او یہ پیدا کلی دیکھی دل الله من تعدى فكر او نظر ترغيب را کړي ده بلڪي زجر اور اترين اور کړي ده هغه بندگان چې دي کائنات ته ګوري او عبرت نه لي من ايتين في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله فرمائي دي نه کي دي آسمون مزما کي داخلي په ورتيږي او دا سرو ته نه اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطعنا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمن الا بعضه ایمان ترغیب ورخلا دا. دا کافر خره ویدی ته نو ګوری نه دا, دا کافرو کار دچ دا سوچ نه کوي سوچ سوچ نه کوي دکې د کافرو صفت ده دکې د کافرانو صفت راغله دا دوسو ریکه به ایمان سم نوو کوي چې چا کې د فکر ما ده نه اولم يرا زوی د مملکې پرتو ورکینه دا ځهین موږ تلایګان چې موږ نه کوو موږ اندای په شان شوګان اولام یاره نګوري د کافران جسمنه اس موږه بندو ففتقنهم الله فرمایما کلوه کده دې دوه کلوه سره فزرستایم تاسو ته چې دا الله سبحانه تعالی کلوه او جننا من الماء كل شيء حی ادوبون من هر شيء ژوندې مداخله کولی بلای من راوړي چې دا څه ځاده دونه کائنات ته یو انسان دا یو ورکو ته ومن یو ځای جوړ یو دیوال جوړ خلق د وایرا شي کنه ما دونه څه جوړ کړی دي امرېزان چې د اجازه جوړ کړی یو سایره جوړه کړی خلقو ته داسې عظمت پکې د خپل عظمت د خلقو ورونګي کې اني زمينه دا کړی دي او دا کړی دي د شي نم کړی دي د شي بهو کو دا به الله فرمایي چې تاسو ما عظمتو پیل نهي الله به ایمان لوري یې خلکو وجعن السما اسق پن محوزه وهم عن اياتها معرضون زه جوړ الله فرمایي اسمان ما ګرځولې دي یو چت محفوظ او دا خالق دا غېده آیاتونه په اسمان کې ډېر آیات دی، نښې دي نکاحاني دي عجائبات دي دا خالق دا غېنه معرزون دي مخه تاول دی، ګوري او دا سر نه چې دا چا پیدا دا کړی دي دا ولی پېدا دي او دا غژات سمره بي دي سمره طاقت ولاده لکښانه بره هوګورا د اسمان تک نه ای بندا د الله قران د دې معنی نه کته څو ګورې ډک دي دی دومره ډېر سره غيب رب العالمین ورکلې خوره بندگان ته چې لښنه نظر خو د الله په کائنات واچوي کنه دا خپل الله عظمت کو مالم حرز عين بصره هل تر من فتور الله متوي تاسو وګورئ بار بارو فرج كرتين اليك بار وګورئ حرز عين بصره کرتین ين قلب الیک البصر خاصن وحسير بار بار وګورئ ایا د الله په کائنات کې څه شاتې چرته خښت د اسمان نه پرې وته چرته او ملبتره پرې وته څه د سویبه جوش کورهونه کائنات وښیې الله آسمان ته دا کړی دی چې د باډیشانس دانانو د قول مطابقه لث عربه کالا داکيږي چې الله سبحانه و تعالی دا کائنات پیدا کړې دي لث اوه کالا لث عربه ډیر شې دنه وخت الله دا پیدا کړی او وحنو صبر آسمان خراب نشه اونه چې آسمګه خرابه شول مگر د عذاب په شکل باندې چې الله کړه عذاب یې زه راوځي دا مسله ده اگر چې زمنه عربه من تداب ترعيب راكده ده ايه خلقه تاسو كتاب مفتوح تلك سوش وكيه ده صفات داده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والارض لا اعيا للقوم ياكلون شاكك عقلي دلعتو خبرنا ما امرت والي قرائي كيداسنا شاله تينو دير ستري بعد او اوامر اورتني الله ده ترى بيدي سوو بيدي خبره کی سوچنے کی ده الله عظمت داوی پوزونه نشته دے دي. دینہ د انسان پر کی دا الله سبحانه وتعالى عظمت رازی نږه چې د دې کتاب مې پوښې لګون د څيرو بندگان شي د الله د کائناتنا په لور څه باندې عالمانی لگا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون من ته په نظر سره اجیا غډیر لګیلی ا مون په نظر من اجیا غډیر عالمون دی الله چې د رب العالمین د ډیر عالمین رب ده ډیر عالمین الله پیدا کړ ډیر زیاته چې دا سنځانان چې دې څه عالدي عالد فاگر لا چھبانے ابھی وای چمنہ واسفوری د اللہ سبحانہ و تعالی د کائناتنا 10 عشیر ملم کڑے 10 اشیر د دې د وژن کلجه د شنس خبره هغه د کتاب او د سنت سره تکرای راشی د شنس خبره به او د الله خبره و صحیح وي ولې ځکه انګ کوئی کنه علم ولا قومه ده شنس د تجربات علمنا و سرده دي د دې د وژنه اگر کسان جاهلان دي څه د سنس خبرې د کتاب او د سنت د خبرو د پاسه کوي څنګه نن تاسو ورته معلوم دی او دا نظام چې هم سوت سره معلوم دی د الله سبحانه و تعالی نظام کواکب چې دي بیل نظام دي نظام السماوات بیل نظام د کرسی بیل نظام د عرش بیل او د رنګ ملائکه نظام عالم بیل او د جمادات اغه بیل دي د مايعات بیل دي د نباتات بیل دي د حیوانات بیل او د چې الله یاد کړی دي چې بندگان ته نمونه معلومه الله سبحانه وتعالى فرمایي قران كريم کې چې سبحان الذي خلق الأزواج كلها پاک دي الله له موږ د ټولې جوړې پیدا کړې ده هر کس مسنب مما تمبت الارض جسم کې راځر وني ومن انفسهم ود انسانانو نفسونو ومن مما لا يعلمون او الله داسې جوړې پیدا کړې دي داسې مخلوقات چې د انسانانو ته معلوم هم ندي مخلوقات الله پیدا کړې دي ومم ما لا يعلمون جوصفه ددی په علم کې نه دی راغلی دو نه کائنات د رب العالمین د جنت علم د الله سو انده دی چې راغی ته وګوره جنت الله سو انده په دا کړدې حدیث کې راغلی دی یو جنت ته بوځي واخره مې جنتی وي هغه دنیا لڅ د دنیا ته دنیا دا تقریبا د دې سنځانانو د قوره د علمي اد د قول, قول مطابقه دا 15 قرولا او یا لکه مربع ملا وڅ از مکدا 15 قرولا او یا لکه ملا مربع جواله سره 50 دون غټس مکدا دا, دا وڅ چې دا او چې دا لم دې سره واهله دا د ري ابو نجو سره مرګيري کې نو دا 10 قرولا او سپهتنه کمله دون غټس نو دا دونه دی زمکه چې لږ ژوندګي دا به یو ادنا جنتی ته ورکولې شي نبی بچاغه دین نمبر جنتی او به بچاغه درین نمبر او به صالح لسمي او به صالح سلمي او به د انبي علیه السلام درجه ای هغه له الله سونه پره عالم په جنت کې ورکې دی جنت ته وګوره د ټوله دنیا په کرونا او درجه یې اګه ډیر غټ دی د ټوله دنیا په کرونا او درجه ډیر غټ دی الله پیدا کړی پیدا لري جهنم شته الله غټ پیدا کړی دی حدیث کې راغلی را دی کچرتا لو ان نجوم جمعہ کچرتا د کاسی د اسمان نا لینڈز میکتان قبل اللیل ز میکتاب اور اسی کہ مسجد سپین یعنی یورس کے برابر اسی اولو انہ اورسلت د یو زنجیر د سر نه په جهنم کې یو زنجیر دا دا د داغې د سر نه خوشی شي او بل سر ته رسیدي نه یو یا کله مزل به وکی او ایتابونه بل حدیث کې داسي مسافرای زي وای لو ان السبع خلیفات ثمان کو او خان او پیر پیر خان دا په یو پړ کې وټړل شي او الله سبحانه و تعالی د جهنم د سر نه کته گذار کی نو کله دنیا کې چرته د اسمان نه شیرا گذاره کړي کی کیږي نثار نه مخام پر را رسي او وو خان کده جهنم د سر نه وغوځار نو او یا کان برواني قبل ان تبلو قعرها د جهنم لاندې کنده ته نشي او یا کله مزل چې دا وې اضا دا ذا کته نظر زر زرکی در پتا دی باندې کې جهنم کاند ی اللہ دونه پیدا کړی دی دا وجد چټول عالم به ور شي او به بم جهنم وایي چې حل می مزید نوښته الا چې تیمن لراګه نبه باګه نبه دکی حتا یذل تر الله سبحانه و تعالی قدم او خپل اخفا سنجر رب العالمین د شان سره لایقې هغه به په جهنم باندې کېري د دې په سر باندې به کېري نو ینځوی بعضه الهه بعض نو یو بل ته بد شراطول شي لکه یوونکی شی باندې یو عظیم شی د پاسه کېفو د نشین غرامه چي نو دا جهنم بدک شي وای بچه بس ته بس ته د الله د کبن په غیر باندې باندې کی نو د دینه د الله دی وله ملمی انسان چې څو په دی حدیث کې تعویل کېدل دی نه پویو کوم خپل طوب ده ولی زکه چې تعویل دی وږي خو د الله لیوانې د ختم کګا او د مطلب دا دی چې الله دونه لوی دی چې دوه غټ کائنات دی جهنم دی وی کائنات دی د الله او د الله یو قدم منګه د عاشرامه چې اوغه منس کې دوه غټ دی مدینه د الله د عظمت اندازا وکا چې داغه قدمونه دی نغات به سمره وی الله سبحانه وتعالى د عظمت استهزار سره په ذهن کې پوره تاریخي سنځي کوله د دین مريمي واسمانونه به الله پاک په پا خپل یول اذكراونه سي او داوود مكي به په الله اذكراونه سي ثم يهزهن و بياقزي واسمانه سونه ورته دي اووود مكي سمره ورته دي او دا به الله په الله اذكرا ته ویږي والسماوات متوياتم بيميني هي والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطيات بامينه سبحانه وتعالى ما يشركون الله دير ديری شد دمشركان دشرکنا دیت سوغ الله سو شریکی کم مخنوخ د چدید للی خالص شریکی ند الله د عظمت استهزار وک چدا الله شنو دونا غد دی سن کو شان الله شنو نه خپل شان الله شنو دی دا الله شنو دون عظیم دی چ واس ماننه ته دا ټول اسمنه د الله په لاس کې وي او به خوځي نو او دا په هیڅ بدیر وړلې دی دا چې الله سره رب العالمین دونه ورده نور سات او دا نه پس به څومره غټوي چې بندگان د دی پیکر هم نشي کولی ټول مخلوقات د دې نه عاجزه دي صرف چې موږ دونه قدرت تصور وکړو چې د اعظم د الله عظمت اباد شدا زمونږه فارړ ډیره دا او د زمونږه کاري به سریه دا نو ازموندو د دې د د الله د عظمت استهزار د کائنات نه الله سبحانه وتعالى اسمان پیدا کړه یو اسمان نو اسمانونه پیدا کړی کورسې پیدا کړې د ارشه پیدا کړې حدیث دی باندې تاسو ته مامق کې ویل یو لاندې به دره حاضر کما رسول الله صلی الله علیه صحیح حدیث دي دا داد كرسي دی دا واسمانونه دا د کورسې مقابلې کې دا شری کسبعه ترسن لکه ور په یی بدل کې واچې یو حدیث دا شری او بلا ور په یی را د وسبنه دا چې په ډال کې واچړال غټوی او دا روپېږي وړی وړي دا دا بشاني وړي دي بل حدیث کې دي چې دي ک حلقه تن په فلات لکه د اواس منګې په بنگل دې او دا قرصې دایم مقابله کې ده چې دله صحرا یو بنگل ته په صحرا کې واچو د سرکاري بناو تاسو څنګه ته وباسي وازې کې کېلې او لکه ته وړاندې راشه به وتنخ کړئ داس مونیه د د په اړې باندې به در په عین قرصې د د او کرسی د عرش په مقاله کې داسې وراله دا که حلقۃ فی فلق لك یو حلقا یو بنگره په صحرا کې چواشه اول عرش او لا يقدر قدره الا الله او د عرش انداز سره رب العالمین تمالو ما دا چې رسومه الوی بوي او هغه د استواځه ده ثم استوى على العرش زموږ الله چې بار بار دا خبره بیانوي چې ما استوا په آشکره ده دا ټکي ورسایې ان دي په وړاندې وکړه ترنه دا ویل رب العالمين دا خبر په خپل تعارف کې ویل دی هرڅه کې خپل تعارف مونږ تکي نو دا شوی ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فصل به خبير ثم استوى على العرش بار بار الله دا فرمایي چې هغه ذات هغه په عرش باندې استوا کړي په عرش استوا کړي دا عرش نه العظيم <تصفيق> نو دا الله د عظمت استحزار با سوک کم دماغ به وکی کم ډونه به وکی دا زمونه زونه دماغ هغه ډیر وړه الله پیدا کړی دی د دې د وجنه چې موږ پښان ماشومان او کمزور علم ولر هغه لګیه د الله فزات کې با سونه کوي دا چې با سونه چې هغه قران او حديث کې نه راغری دا انتهائی بدبدی دا دو بهترامیه بدبدی کوي چې یو ریکارډه ذهن ولر د مرغیمره ذهن نه او چر ننږي دغه په باره کې خبره کې چاغه د څه دی او د څه لپاره دی ترې قدیمو او حدیث خبره کې او د صفاتو د انکار خبره کې او تعویلات لګي دغه په باره کې کې او کله کله نور به د بيدبیني کې له کله سُلَم کې دا بيدبیني کېږي په قاضي کې دا بيدبیني کېږي په حمد الله کې دا بيدبیني کېږي په میرزا کې دا بيدبیني درب العالمین کېږي کله د دې مسنني په کدو نه دا د دې وسه څو نه دا د شاګر فخر او نه دا بيدبیني درب العالمین هغه په خپل کې کوي را کوي شاجي بچ تاسو کې دا کتابونه ویلې ییته پټلېږي الله کتر کوټ دې نه ونه چا څوکې چې ته د الله په بارکه خبرې کوي 700 شان ده 700 په مرتبه دې الله سبحانه وتعالى موږ ته ذکر دا وای اولان یره انسان اننا خلقناهم من نطفه فاذا هو خصيم مبين دا ځان څنګه ګوري چې موږ څنګه پیدا کړې دې په صاد کې دې موږ نه دې ورکوټی چنجينه پیدا شوی دې او دا د الله سره جګړې کوي به وضرب لنا مثلا ما د په اړه نه پېښ کړی چمه یوې عظامه اوه رامین دا ورو کې پیدا کی ځان ته وینه دا انسان څونه حقیر فقیره اسمر زدید دی د دې الله بزار کی خبره کوي د دې د وجهه د دې الله پبارک خبر نه کی الا بما جاءت الكتاب والسنه قران او حدیث کوم کړي دا غنه زیته خبر نه شي کولای نمدہ <مدنگ> مقصد بیان هو چې د الله کائنات ته وګوره اسمان چې دی داګه پېدی دی لريزيتي دی الله سبحانه و تعالی اسمان کړي دی داګې د فواید نه یو دادا دا موزع سلطان الله تعالی داد الله ته دا باچیز زیدې د مفیادت اسمانه غدادا شدا موزع سکنه الملائکه د ملائکه د وشیدو دون دیر ملائک اللہ پا دی دون ډیر ملائکه الله په دې کې پیدا کړې دي چې د سلو رغوت په مقدار باندې زیان نشته مگر یو ملائکه په کې ولاله او پر کوګی زوګه زوګه سید عبادت دی نبی ني سلام فرمایي اتت السما و حق لها انت اتا اسمان چغاره کوي او لایق د چې چغاره و ما فیه موضع اربع صابع فلورو غوت په مقدار ژبه کې نشتا الا و ملکون واضعن جبہته لله مگر یو ملائکه د رب العالمین ته په سجده باندې پروت دی نو د دیر غنوالي د و ملائکه د وجه آسمان چغاره کوي د آسمان چغاره کوي لکه 54 چې ډیر کسان ګرځي چغاره کوي د لرګونه چې کومه چټ جوړوي نقطة السماء واسمان داد ملائکه زیاده و ما یعلم جنود ربک الا هو الله پاک پر لخت سره په یی دنیا پیدا کړی اسمان الله رب العالمین یو جسم پیدا کړی مضبوط جسمی پیدا کړی سبعن شدادا وجعلنا سبعن شدادا وبنينا فوقكم سبعن شدادا الله فرمایي اساسو د پاسه ما او اسمانونه پیدا کړی مضبوط اجسام دي کما خلکو چې داري کړی کړي که دی په جواهر التفسیر جواهر القرآن کې لیکلی دی چې د اسمانو نه جديده سرات به اځ شم نه دې غلطه خبره لیکري باطل لیکلې mulaad likino muliman kra ghale ghale khabare gai asman ne jedida saban shidad da wa asman ne de mazbut mazbuta asham rubul alamin da paida kride mazbut malaik ba hingusai awiy asman allah دا kride saban shidad da qimat puras bane bi haba an allah de jor ki wa lay bat de jor ki azrat bat de jor اسمان الله عز وجل د اسمی کنه لری کړه ده حدیثه مریمي چې دا لری په مقدار د 1500 کاله مزل دا په دا شي د انسان مزل ییاد د ملایکو مزل ځکه حدیث کې د څه تعین نه راغله ډیر علما دا وجره د انسان مزل مرادي 1500 کاله لری مزل ده د اسمانه ودا 1500 کانه چې دی سنس نو اوس معلومیږي چې دا د ملایکو مزل به مرادي ځکه د استوريږي دا, دا اسمان نه لاندې دی او هغته نه لریږي په قرونه کاله مزل لغېتا نو د اسمان درېماس ال الله سبحانه وتعالى د زموږ په نظرې پیدا کړې وي په دې کې د رب العالمین حکمتونه دي ولیکه داس موږ ته د بندگان په تنګي دي لري پریشانه کېدل به او دا نظام په دې طریقې به نه چالي دی په دې کې دا کوم ستوري دي کوم اس پوګمې د کنمر د دینو بندگان ته تکلیف کې کېدل به ننلار اسمان لاې پیدا کې جدای پیدا دي الله ته دا اسمان رب العالمین شین رنگ ول تور رنگ ور مندغان متنګيادله لکه خړلنګي ورکهله مثال به وې شینلنګي ورکه ده خاص الله سبحانه وتعالى اسمان دل ډول ورکه ده زینت یو له ورکه ده ډول یو له ورکه ده په دې کمال له او الله د قدرت او ګور الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله هغه داسمان نيوچت کله په غیر دسته نه تاسو ته ګوره ایستنه توه لاره نه ده او پختو قدرت باندې دا ودرولي دي د توکو دا لازم مت تاسو دي دينه معلوم کای الله فرمای و من آیاته ان تقوم السماء والارض بمره د الله رب العالمین د قدرت دا غد عظمت نه کنه دادہ دا ان تقوم السما چ اسمان ولا ال والارض عظمت کوم ولا دادہ به امره د الله په امر باندې ولا دادہ الله دا د څه نه دي چې نه ولي دي او په تکليف دي رب العالمين لکه انسان چې یو جسم را ګرکړي کنه او د پړې هدا چې نه ولي نه او په تکليفي ولا يعوده حبزهما الله هغه ذات چې نستراقي اغلرا نه پوښتکی په پا پاغه باندې لا يثقله ولا يشط عليه ولا يشغل الله رب العالمين منكراني جنا مشقت کې غنپريوزي درنيږي بنا ومن اياتي ان تقوم السماوالارض بامره ده الله په امر باندې ولاله امر یو تکړه چې اسمانه او درېګا الله اسمان تموي له او زمکه او كرها قالت اتينا الله چې اسمان پیدا کاوه دا یو تویل چرآشا از مې کې دې مې درآشا که خوخم یو ګوپخم ني هغه مونتابیداری الله په امر کې دوه تاقد ده دا حکم چې صرف دا خبره کړې چې اسمانه په دې ودرېګه کې دوه نور ده چې اسمانه ودره ولې داسي او از مې کې ودره ولې نه به په داغه په ذات کې څومره طاقت دي چې خبره کې دوه نور ده نه په ذات کې به څو نور دي دا موندو خبره کوي چې خبره ننګه درجه کې ذات کوي دا الله په خبره کې دوه نور ندا په زات کې بسونه زه الله د اسمانه ټینګ کړی دي دبل څونی شیټینګ کوله دي د دو د ورځې کریم دا خبره بار بار ذکر کړي د ویم سکو سماع ان تقع على الارض الا باذنه الله سبحانه وتعالى د اسمان ټینګ کړی دي الله فرمای ان تقعد دې د پاره چراوني ور دي مگر چې الله اجازه وکړه پاوه کې برا ور دي دا الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله د اسمانه او زمګه ټوله راتینګې کړې دي ان تزولا د دې خبر نه چې دا د خپل ځینې سایلې شي ولئن زالت او کله پری دي او د خپل ځینې کوځيږي نو ان امسكهما من احد من بعد الله عز وجل فرمایي څو برګیر نه کې به کما چرته پری کو دلے نو یو کاس به بهتره گیری نکی انه کان خلیمنه کفورا الله صدجه صبر نا او او دا دا کی. جی جی کی او بکن جزاد ده جن ده سوال را ونه دا داد ده ده فاره چې بندگان نه لاند نه فرمانی او د ازمکی او داسمان اسمان مالک هغه ده کول شي د اسمان پره گذری کول شي کول شي جو حصې پره گذری او زره زره کی د انسان په دزمه ک داخل کی د الله لیکن حلیم ده خفرا فرمان او صبر کئ او غفورا بکن کی دهونه معاف کئ پا لکاو گناه اونه سعیو گیسته یو گناه بنی چرته درابود نیسی حلیمان و غفورا تازو زن تا پیکر وکی که چرته زمنگا پواکی سن اصدون مخلوق وی یو باشیر اصراوی او زمنگا چای او دو دری سلو پین نه نپرمانی کروه او غرم پلاس کیوه دا غربی مارا گزارا پا زمنگا می دا انسانم داخل اولا ذکر منچه سبر نشتادا من کې مغفرت نشته ده بندگانو نه الله واړه پیدا کړی دي الله چې څنګه لوی دي نو صبر انده لوی دي الله چې څنګه لوی دي نو مغفرت انده شي دي دنهکان حریمغه په پخدا په هیڅ کې پیا نه شو دی چې الله انتهای صبر راغ دي سره دا غينا چې بندگانې نه فرمایي یو وخت بهم صبر اامنتم الله مونږه دا دنګري اکډین ده کانا من د الله نه چبره ده ایخسف بکوم چپدې زمکه باندې نه باسي فایزه ته موږ دابر پر باندې خوځيږه کتب با مراکایي اما موږ تمنه په من سماع ایا دا الله تعالی تاسو په امني چبره دې ایورس علیکم حاسبا چې دا کار باندې با ور باندې وکی پس تاسو تعلمون کیف نذیر نو تاسو ته پته ولګي چې دا الله دم کې څنګه دا چې الله بندگانو دم کې ور کوي هغه څنګه دا به تاسو بل فیل معلومه شي بل فیل به تاسو دا اسمان کې چې پکر کوي چې دا الله سبحانه و تعالی داسې لري و دراول دي او دوه نه بټ پیدا کړی دي او په ټولو عالم مې دا چې ښه را کړی دي او چې و څه پر حقیقت نه معلوم کړي عام انسانانو داږي حقیقت نه معلومې ده تر کوم ځای پورې دي دی د دینه سن ځانر عجزه شوې دي داږي الله تعالی عجزه شوې دي بهران دي عجزه اخر سر د اسمان معلوم کی یا معشر الجن والانس ان تستطعوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنظرون الا بسلطانا الله فرمای تعالی اول دایمن د دا تیز ده کستا سوینسان استا سو سکی زید اسمن بهروز او دسمه کنه بهروز نشی وتعلم مگر پتاقت ولا سلطان لكم و طاقت منشده هر کله کی تاسو راګیرید الله په اسمان کې راګیري په اسمان کې راګیري ما اي انسان نبی ولیدان دی کنه ولید الله رب العالمین نه بغاوت کړي نمالومی که دا چه دا بغاوت دا دا قمقل طوب دا وجه نکیه دا دا جهالت دا وجه نکیه دا دا عدم علم دا وجه نکیه چه سڑه اللہ نپیجنی کنی که سڑه داو پیجنی چه زمو حاتی ما را گیره ما دبارا دلانگی نطول تر پون را گیره ما نولی با گناوی که چرتوی که سر با تفاو باسی گنام انطورو نکیه و تابه سر ریدا چه سڑه اللہ تزرو باسی اسمانی رب العالمین دا سلی مخلوق پیدا بې د نېسان د نجو مچ د دې دیگر عجایبات دي چې الله سبحانه او تعالی ستوری پیدا کړی دي او د دې عجایبات باندې چرآشی او الله پاک پدې کې کم کمالات چولې دي نه غاډر ناشنا اسره علی سبیل اختصار لګوخد پاره هغه دا خبر او ورې به بس کوو ستوري چې رب العالمین دا پیدا کړی دي ظاهر دا چې د آسمانونو نه الله پیدا کړی دي کوم پلاسې په قانون چې ویل چې کې دنه د ستوري دای غلطه ویل ده و دا د مې کوونه په شان لري آسمانونه کې تقوال شي وي دا خبره صحیح نه ده قران د آیتونو د معلومي چې كل في فلكي دا په آسمان کې د آسمان لاندې په خپل افلاکو کې روان دي روانه اچ د مې په شان لري تقوال به روانيږي نه دا د غلطه خبره کوي دا صحیح نه ده دا وایي او د قران د آیتونو د معلومي چې دا د لاندې دي دا طول ستوري او دا نړۍ راس کوومې د نظام د نجوم د آسمانونو لاندې دا قرآن ندام الی می او وزین السماء الدنیا بمصابيها دنيځي اسمان په دی باندې الله شست کړی دین مرمی چې په نور اسمانو کې ستوري نشته پاندې خل الله پیدا کړی اند دینه لاندې پیدا کړی وزین السماء دنیه مثال د شه ده لکه خلک وې زینت المسجد بالقناديل جمعه ته کښته پقنادېلو کې راځوان د ستوري هندې ش په اسمانونو کې د سم ځانونو تهویر غدا ده چې اسمان الله کشش شولې ده او دا سوريج الله پیدا کړی د دا, دا غزا ته پیدا کړی غزا د گیس توای د گیس نه پیدا دی د گیس له گیس الله وانه کړی نو د دې نه سوريج او به د اسمان پوری دا د اسمان کې کشش سپد دا. دا دا دا دی د استوري سره کاګیز نه تل کې مغناتیز پشانته نو د دې د وزن اسمان پاږی باندې مضبوط ولاړ او دا استوري الله رب العالمین پاږی باندې کلي کړی د شان ځان تعبیر اغداس دا. اغداس دا. اغدا سره ته کشش وای. او حدیث کې د دې تعبیر راغلی دا چې ان نجوم قنادیلن معلقهن بالسماءه مسلسله من نور بيد الملائکه وای دا ستوري چي د ان نجوم چي د د اسمان پورې جوړین دي او زنجیرونه به ګل الله او د نور زنجیرونه دي نبی دا څنګه تعبیر زګه نه تعبیر دي رسول الله صلی الله علیه د سلسله تعبیر کړی دا نه تعبیر دي زنجیر به ګیا چولل دي د نور د نور د د کښې صفات الله رب العالمین اسمان کیا چولره او د استوري پایپوري ځوان کړې دي د دې د وجه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شه فرمایي ان نجوم امانته للسماء د استوري امن د اسمان د پاره کله چې د استوري را پریوزي نا اتس سما مطوعت اسمان تبع مغصبت راځي کوم چې الله او سواده کړچین په ثمر بته راځي سما وان او دارنګه ان نور ایتن کی چھیکم قران کریم چکہ پی دسمان فبارکی چھ یوم تم نور السما و نورہ و غیرہ و غیرہ ایتنا وانا امانت لای اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو پر امنن کلہ ما یعدن او الصحابہ امانت لای امتی او صحابہ زما دمد پر امن دے دی چھ زلن امت بنو واپسنی راضی نبی رسول ام چھ لار پاسہابو پتن دال صحابہ چلا تو امت بنو پتن را لے وسن پتنو نو اسمان پر دستور الله د شماله کړي ستورو پیدي اغدا دي مازه دې مرګيږي د کائنات په دې پیدي بیان کړو د ازکه بیان مو په دې کې پیدا شوتا د ستورو دري فوادی او حديث کې د قطاده پروايټ کراغلي هغه وايي خرقۃ النجوم لسنا ستوري د دري مقاصد لپاره پیدایي زینت اللسنا یو د اسمان ډول لکه څنګه قرآن ویلي دی وځي ان سما د دا دېد پر الله پیدا دا د دین لپاره الله تعالی چې خلک لاره په دریابون ابونو کې په وڅو کې په دې باندې او پیژنې وبین نجمهم یهددون قران ویل دي وعلامات وبن نجمهم یهددون دا نه کې او دریم نمبر ور او جملې شیاطین الله د دین لپاره په ذکری چې دا, دا, دا شیاطان د استوري زریادا د دینم د امری میږي د استوري لاندې دي زګه د حفاظت د اسمان د پر الله استوري مقرره کړي چې ورزي نمڅ کې نو توسله هغه تیاروي لکه دې کې قیامتین سان ناشته نو خالب وسله دیګ نه ساه دی وسله خرب بان ساه دی وتا وړاندې نه ساه تی چې سوګ دشمن رانش نو شیطانات ازمان ته هیډنه د ستوري ته د ماکینه تیار کړی دی الله د نه معلوماتي نو د ادري پېریدو لیکن دا مخ خالب شي ماوی داګنه معلوماتي چې سلورو مې پیدا دادا چې امنه د سما اسمان ته الله کلک کړی نو دا رنګ پدې ستورو الله رب العالمین نور پیدا چوي د انسانانو دا دی دا خوراکونه د پاره پدې ستورو پدې مرسکو مې باندې په دې غلو کې الله رب العالمین ارنګونه چې رنګ په دې میو پیدا کی خواندون په میو کې پیدا کی د انسانان باندې کې پېس مزبتي دي د دې وجه نه کما شومشي د دې کې سسوي تمزورې وي نو ډاکټر هویدان مر تکي دا د انمر تلګه وړاندې کوي ما شمن کوټه کې همې جمله ساتي بلکې د انمر توران دي کوي مر تلګه چوي د دې سې باندې انسان چې امې سوري کې ناشتي داغه شهادت زر خرابيږي او چې کله کله امر توزیره اوږي مر په لګ لګ لګيږي د ورځې داغه شهادت زر نه خرابيږي مر سوره او اس په کومي دا پیدا چې وريدي چې میوي په دې پکیږي پا رنگونه پاږي چې الله رب العالمین هچې د دې پوجا باندې دې میوې چې دا رنگونه تصویري کنه سټری دیو شن دیو زړی او که سمکه سم فندور رنگونه مزي دا دردا الله د دې سوره پوجا شي دا, دا, دا پیډې د انسان دی بدن له پیدا ورګي یو غاټه پیدا بګه پی دادا دا کنا چې موږ بدی ته ګورو الله وبې جنو ز سپین سعودیه روانه تستو موبیل او غوی روانه مسجد الحرام کې ناسه برګید اسمان ته وکتل نو د شپې د ستوری ولید د ډیر غنی ولیدل چې اسمان کې الله ډیر سوی پیدا کړی دیګه نو هغه وای دلله د عظمت استهزاه په ذهن کې راغی ډیر زیات د احیروی نه جوړش او به باکانې بوله دم وې مې چې څه ویلې نیو بچتلاله د ډیر فکر منډې د خبره د ډیر فکر او د ډیر عظمت د د وجه نه لا کار پښیو نہ د دې الله تعالی معلوم شي الله په څنګه سره پیجنې دا دنیا چې موږ الله دی کی پیدا کتو تا ګوره د کوم ځای او د الله دي تاسو ما مخ کې ویلو چې په اسمان کې دا وسنو علات باندې معلومه شوی چې یو لاک میلیونه مجرری دي دي او په هریو او په هریو مجرره کې یو لاک میلیونه ستوري دي دا دایصه بودا څومره په یو یو مجرکی ددوکرب دغستوريشته دي دونه ډیر الله پیدا کړی او دغستوري چې دی په خپل مدار کې هر یو روان دي یو جنگی کیم نه په کار دا وي چې دونه ډیر سوري وته دي ګاړو په شان جنگیدلای کنه چې کله پندې کې کانه جنگیدل دوکر داهور کې جنگیدل دوکر یوځه کې ولېدلای کنه په خپل مدار باندې بالکل روان یو ورځ به أغینه وایدل راوړید نو او دا یو تاقد وجهند عسره په خپل داروان شي ونه دي دبر یو تاقد دی هغه روان کړی دي هغه وت دا ویلی چې دا شانې سي دا په حکم مند روان دي ځکه قرآن فرمایي وان نجومو مسخراتن به امره سوري در رب العالمین په امر باندې تابې دي بره ولاړ هم دي اوبه خپل مدار روان دي د هسته مزل کې د ولاړ نه پسی باندې دا روان دي د شکی تصور چې دی زه نه بزې تنقل کیږي سوري رب العالمین په دا کړی دي او دی وبس جنگی غن او فکر ورو عربه سوری رب العالمین پاسمان کی پیدا کړی دی دمن ته چې کوم خارکی دا او دا عام څنګه دناچب کې بس دا خو نظام شمسي کې دی وباس کی نظام شمسي چې دی وایي دا نه نه سوری را چاپېدلی یو مرده نه نه سوری دی چاپېدلی نديو اکثر په دې کې باسونه کوي او دا نور استوی چې دا وایي به حد دی او بشمار دی, دی چې دا ګ انداز رب او دا هر یو سورج دی دا تقریبا د زمکې نه غټ دي اکثر سورج د زمکې نه غټ دي او بعضی بعضی سورج د سې د زمکې په مقدار دی او بعض سورج د سې د زمکې نه وړ دی او اکثر سورج د زمکې نه غټ عالم شو هر سورج دی په خپل مر له خپل څوغ مې لري هر سورج په خپل مر څوغ مې لري څنګه دا یو مر څوغ مې نه ده دی منطقي چې موږ تاسو یو کوي چې د شمس کلی دی ابي وشرداغه کلی دی چې په خارج کې سره یو پرد نوی دا غلطه خبره کوي بلکې دا عمل کلی سو دی چې په خارج کې ډېر افراط لري کمر هغه کلی دی چې په خارج کې ډېر افراط لري بلې خبره باندې تاسو کې څوک پي آه لکه څنګه پويږي تاسو هیڅ څه ندی ویې موږ څوک ندی دی د وژنه آ نرونه دی اوس پوهه مې دی او دا دچې کوم تخاریکی ناس پومي دا هدياس هر څوره اګه مله صفک می ځان له لري مخکې استوري دل تر پداشي او غټه رانه وکوله دی څنګه نه ویله انټرنیټ کې مده لیکلو چې دا استوره چې د دې یو مېش پسبه د دې مربه د مغرب نراخي دي اګل دغه سخته رانشيو چر د استوره ټوړ باندې چې مرناخي دي د مشرق نراخي دي لکه پس مکه باندې مشرق نن مرناخي دي بل سن مغرب نراوخي دي دای تعجب کاو اوس بلو د خبر کې به لیکلو اخبار کې چمیرې ستوره چې دې مریخا دا یو کده منه خبره ذاتاسو ووره زنده پر پیدا منه دا مریخ سورې چې دې پاږی باندې د اگست په اخر کې او د سېتمبر په اول کې یا د اگې په اخر کې دا نار چې کوم دې دابه د دا مغرب د سرپراخیږي ا دې یو تایرې شي دي چپ دی هغه مستور باندې ون مرد مشریق ته راخی او په دی باندې د مغرب ته څنګه راوخی زکه و د دې ستوري حرکت کمزوري شوې ده نو داغي د دا حرکت د کموالي د وجه نه د ان به د مغرب نه راوخیږي نبی وصره حدیثه ملي کړل ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نر بده مغرب ته راخیږي و سفر بداسنه دانانو نه مننه لا مدار په د ان مرد په خپل مدار کې روان دي داغینه اخوجه پکېږي نو هغه پداسې جوړځ کې خپل کنده کې روان دي چې داغینه دې خو دې مدید تدین بهن کار کاوی لیکن وس اگی تدا معلوم مشوالا چې د مریخ ستوری باندې مرد مغرب نه راوخیږي ندا زمکا چې د مریخ ستوری ته نږدې دا زمکا امریخ ستور یو بل ته قریب د یو بل د قرب د وجنه چې پاغه باندې مرد مغرب نه راوخا دا نو په دې زمکا باندې من مرد مغربنه نږدې زمانه کې راخیږي نو موږ دا خبره مخکې نه منله کبسینټ کرا غلې دا او کنه دا نه غلې زمن قران کرا غلې دا یوم بعض آیات ربکا لا ينفع نفس الايمانه لم تكون امانه من قبلو او كسبت في امانه اخرا د دې ماته نه غوړېزيد له کانا د دې نه مراد وي طلوع الشمس من مغرب هذا او متواتره حدیثه کرام زي چې نن بعد مغرب نراځي جناب رسول الله پرمایا ټول حلق به ایمان ده ده ده نه وړي مليش سره تدازمه کوي څنګه نيز دی دا اپ حدیثه رقبانه د نن مرچ دې د دینه دا نه څوري د اگر چې پیر ګرزي د نن خپل حرکت دی او د دې نه څوري خپل دی او د انلار په وسیله په کولیو طاقت باندې ګرځي را ګرځي د سوري او د مرو د دويشي کني د نه سوري او د ازمکا د دنر نه په دونه مسافه باندې لري یو اتارث سوره د اتاردا اتارث سوره چې کوم دی په سبع سیاراته کې د دنر نه وېدریکرولا او شېتل کمل وړاندې دي دریکرولا شېتل کمل وړاندې دي دی. دب سه به د نمبر زو ورس تورې زهره ستور چې اډی دا چې دیوي د نرنا شپق کورولا او یا لکمې ډول وړاندې دي دي توګوي دي صاحب شپق کورولا او یا لکمې وړاندې دي د نرنا او به په ځمکه دا د ځمکه د نظام شمسي سره تعلق لريګه نو به ځمکه چې دا وي د نه کورولا او 2 لکمې وړاندې د نرنا مر نر چې د ځمکه نه او نه کورولا نه کوروڑه میرا او 2 لک میرا داوسه مرګریګه نو دا زمکه دمر مدونې جدا دا دقیمت ورځ به یو مل په مقدار شي وځه دمر څونه تیز غاله ده تصور یو تک مرته ملو شو درته ژوند جدا په مشکه نو دا اخرت ورځ باندې بسره او تاسو څنګه ودرېږي چې وسه نه کوروڑه 2 لک میرا زمونږ ناروان لري او دونه طاقتې ده چې یو مل په مقدار باندې شي نه بے بصالي دې به مرلې د مليځه اوس په مرګ چرآشيږي دا, دا, دا وایي څوار لس کوروړه او پنځزل لس لکه ميله وړاندې دي د مرنا نګورد د زمکی وړاندېواله د مرنا دا نه کورو د 2 لکه میلی په مقدار ده د مليځه سوري وړاندېواله د 13 لس کوروړه ده نه هاو څوار لس کې څو نه مسافه ده پنځه جوړیږي تقریبا پنځه کوروړه 2 د مليځه سوري د چې باغې بندر او خانته نو پدېژمه ک باندې به نمبر دی ورپسې ځکه د مریض څوري پسې دواره به اسمه کړه چې په دې باندې د مغرب ناروخي دي د نارو او نتاسه به وګوره چې دغه زمان بعد که شل کالی که لس کله او که کله هغه الله په حدا په دوه سمانه کې ادوسه وکړه کله چې د رب العالمین په کوي هغه فتا باندې ته نه لګي خاصه اندازه منمر بداغه طرف راشي جی خلک به ایمان راوړي او به به د خلکو ایمان نه قبلي کې سوچ نه وي ایمان راوړي ایمان به قبولي زړه چې زموږه اعمال کوله غوښه به قبولې نیوی مان لوي چې بار نه کیسو جوړوي کا تر مان به ایمان نه لوي چې بار بوله نه زکه د ایمان د مشاهده ده د مړی څوري نو مشتری سورې ده مشتری سورې چې د مر نه وای اته څلوي کورولا ميله او ادريش ميله وړاندې ده د مشتری سورې نه به افا زهر سورې ده زهر سورې چې د مر نه اته یا کورولا ميله وړاندې ده هسپټال لکمله په د پاسا کا او داګینه په سپیریستا يورونيو ستورة اغا يوصل او عطا و یا كرولة ملونا ها در نمرنا اغا يو برش ته نبطون ستورة اغا تر نمر من شده دو سو عطا كرولة ملونا ها در پاسك اغا يو رش ته اغا يو برس تورة نهازم اغا يو بلوتو ستورة اغا يو بردو پر استعداد بلوتوه دا چې د درې سو او شپته کورونه میلی وړاندې د نارنه د درې سو او شپته کورونه میلی وړاندې د الله निजामته وګوره دا له کده کورونه موږ د کوم ځای نه معلوم کړو دا څنګه تنا نه معلوم کړی دی په غالاته باندې چې وړي وړې شان علی پد کړی په هغه باندې موږ څه پیږ معلوم کړی دی نور چې کوم سوی دغې نه دی هغه بسونه لري وي وګوره د الله سونه غټ شو اسمانه نه څنګه ورشل نو داستوري څنګه ورشود دا یوبنه سمره جدا شلو او د نړۍ خپل مدار شو نو عالم څنګه ویجا دا دی عالمه تصور من نشو کولای نو د خپل الله تصور بسنګ وکول ترې اسرا دا دی نو زمون د رب العالمین عظمت معلومه دي د سوره دې عجيب نظام ده دې تاسو کله کړه ګوري او الله سبحانه وتعالى طاقت او عظمت او قدرت معلومه ای دا په دې نور خبره کبا ان شاء الله دې سره فکر او بهبا نور دل علم تزیید د ایمان په بار کې م څه نشنا نشنا دی الله سبحانه وتعالى زموږ ذهن کې چولې دی ډیر غریب غریب بسونه دی هغه ته څه به شو کېستګندا به تاسو ته ما ویلې هغه به ان شاء الله که مونږه الله توفيق راکاو و سره راکړه هغه به وایو نشنا علمي دي پاره کې د قران او د حديث حلم پکېږي او د سړي ایمان کې په طاقت هم پیدا کويږي فدی خبر بانی منین اکتفاوکو خبر میلکو دکڑا ماری چتاب باس خلاش شیئ و باللہ تعالی التوفیق و صلو اللہ و صلو اللہ علیہ نبینا محمد و عبداللہ نحمدو و نستعینو ون